Slavoslovia 230 a Arhanghelilor, Aleluia Slavăței Doamnei și Stoase, Domn al Puterilor Cerești, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletele noastre cu armele Duhului Sfânt le încununat și ca pe Arhanghel în oastră ta condusă de arhil și Arhanghelul Mihail ne a așezat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isui istoase, Domnul al puterilor, celești te iubim și îți mulțumim, fiindcă Isusința de a scrie, citi, s-au răspândit rugăciuni și cărți ne-ai dăruit ca sem că slujba noastră în soborul Sfântului Arhanghel Gabriel ai rânduit. Aleluia, slavăție, Doamne, Isui istoase, Domn al puterilor, cerești, te iubim și îți mulțumim, fiindcă la vindecare rănilor ne-a ajutat. Și ca Arhanghelii, în ceata arhanghelului Rafael am lucrat. Aleluia, slavă Doamne, Iisus, Iisus, Doamne, Domn al puterilor cerește, te iubim și mulțumim, fiindcă sufletele noastre le luminat și că arhanghel ai luminii, în ceata arhanghelului Uriel am stat. Aleluia, slavă Doamne, Iisus, Iisus, Doamne, al puterilor cerește, te iubim și mulțumim, fiindcă rugăciunea noastră de greșeli ai curățat și alături de arhanghelul salatil am vegat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iusei Istoase, Domnul al puterilor cerește, iubim și mulțumim, fiindcă în slava ta ne-ai îmbrăcat și în ceata arhanghelului Gudiil, slujbele slavei tale le-am cântat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iusei Istoase, domn al puterilor cerește, iubim și mulțumim, fiindcă între cei binecuvântați la dreapta ta ne-ai separat și ca arhanghelului Varahil, binecuvântări ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iusei Istoasă, Domnul al Puterilor, celește, iubim și-ți mulțumim, fiindcă mintea ne-a iluminat și pe Sfinții Arhanghel să-i chemăm ca apărători ai sufletelor noastre, am dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iusei Istoasă, Domnul al Puterilor, celește, iubim și-ți mulțumim, fiindcă Sfinții Arhanghel ne-au ajutat și la nunta ta, Amirelui Cel Ceresc, ne-au chemat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus toate, doamne Domnul al Păterilor, bine și mulțumim, fiindcă Sfinția Arhanghel cu răună pentru mântuirea și Sfințirea noastră au lucrat.